Most jó reggelt. Jó reggelt. Ma a 2022. szeptember 12-e hétfő van. Nem tudom hány óra van. Biztos, hogy nem 6.51. De ennek a jelentősége szerintem 10-es skálán 1-es. Amikor néhány hónappal ezelőtt fölálltam abban a székből, amelyben Műsorilag ültem. Legfejebb állom lehetett az, hogy szeptemberre ez tényleg összeáll. Azt mondják a fiúk, hogy a kejfejancsi.com-a nem működik, úgyhogy ott ne keressenek. A YouTube-on és a Facebook-on találnak meg. Annak van valami különleges módja, János? Kejfejancsi. Kejfejancsi oldal, micsoda? Az oldal a linkek benne vannak. Van csak funkció Van csak hanfunkció is a Facebookon. Kétségtelen, és tagadhatatlan, hogy kicsit kedveszeget vagyok, mert szerettem volna, hogy az égegyet a világán minden működik, de ha az előbb azt mondtam, hogy tulajdonképpen el hittem, hogy idáig eljutunk, akkor az ember ne legyen telhetetlen, nem igaz vilávtárs. Próbáljuk a telefont, már hogy önök felívnak engem 061, 2503 88 12, én már felhívtam saját magamat. De van-e egy ember aki telefonál? 83-88-12 53 88 12 Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretettel üdvözlöm az étterbe ismét. Ez majd alakulni fog, elég nehezen lehet önre találni, de megvan az a lényeg. Mi a nehéz? Az, az hát öö, önt meglelnia. Köszönjük! Na, most már. Egy, ha Megtalálni a neten, de. De mi a nehéz benne? Tehát én magamat, nekem nagyon sok bajom van magammal, de hogy ne találnám meg magam, ilyen még nem fordult elő, lehet, hogy ez is ezzel következik. De mesélje, mit jelent az, hogy nehéz megtalálni? A Facebookon. Oké, okay, de mesélje el, tehát, hogy mi nehéz benne? Mert nem volt konkrétan, ugye megjelent először egy ilyen banner, ahol ha az ember volna, akkor megjelent vonal a csinak a lehetősége, hogy élőadás legyen, és ezt már egy pár perc ezelőtt a legfelső hozzászóló megjelentette ezt a műsorcserét, hogy itt lehet meglelni. Ez okozott egy pici nehézséget, de most már úgy néz ki, hogy minden rendben van. Viszont, ha az ember így a telefonon keresztül hallgatja önt, akkor az adás az megszűnik, csak amit a telefonban hallok vissza. Ezt nem értettem pontosan még egyszer? Szóval, ha telefonon keresztül hallgatom, amikor mikor hívást indítok, Igen? akkor eltűnik a műsor, és esetleg önt hallom vissza az adásból. De külön maga a műsor, az megszűnik a hívással együtt. Mármint a kép? Nem, a hang is. A kettő nem fut együtt. Tehát van egy kimenő hívás, amellé, akkor nem tudja a párosítani az előadást. Azt mondják itt a fiúk, hogy ez mindig így volt. Próbálom érteni, amit mond, de, de egy részét nem értem. A másik része a kialvatlanságom miatt van, a harmadik része az az, az izgatottságon hát, miatt jól, van. Jó Tudja, hol voltam tegnap? Hol volt tegnap? Az életem első agárversenye. Agár? Én nagyon furcsa hallok, tehát én, én ahogy megyek előre időben egy teljesen saját halásom lesz és így aztán én azt hallottam, hogy agrárversenyen volt, de az nem tudom micsoda. Akár, akár. Nagyon jó. Csak ugye jöttem haza a Bugersporton, a Kincsen ez a helye volt. És, hát ez egy négy kilométeres gyalogolás. De hogyan keveredett egy agrárversenyre? hát mert érdekel a... De most mondta, hogy először volt agárversenyen, eddig nem érdekelte? Érde. Edi is érdekelte, nem tudtam róla, hogy ilyen van. De hogy érdekelte, hogyan érdekelhette, hogyha nem tudja? Nem tudta, tehát zemről azt feltételezni, hogy aki az agárversenyek felül érdeklődik, vagy valamiféle affinitása az agara iránt, az hát tudja, hogy van agárverseny? Hát úgy. Tudtam róla, hogy ilyen van, de hogy ilyet Agálverseny rendeznek Budapesten, ez teljesen pontosan egy nap jutott el a tudatomig, hogy, és nagyon sajnálom, hogy a nejevet nem tudtam rávenni, hogy ő is eljövő. De a nehezt kifejezetten sajnálta? És e, is, is. De az a nejének egy... tudjuk, Igen. hogy van érdeklődése az agarak iránt? Kutyák iránt van. Kutyák iránt, és a kutyákon belül az agarak iránt? Aki a kutyákat Én szereti az automatikusan eh, szereti az agarakat is? Bízom benne, hogy ő az akarat is szerette volna, de most már így járt. Tehát majd a van, amikor lesz, akkor majd eldönti, hogy akarja ott szeretni őket, de nagyon jó pofa. Hát mit mondottam, hogy életem először voltam, ilyen magár versenyen, pikpak le. Jó, de egy számtalan elfelejt, dolog nem érthető továbbra, is. kezdjük azzal, hogy ha ön elment, akkor mi akadályozta meg a feleségét, hogy ő is elmenjen? Mert nem volt kedve. ez ja, hát elég jelentős gond. Hát igen, igen. De akkor könnyen lehetséges, hogy a legközelebb se lesz. De szerintem lesz. Még maga rá fogja beszélni? Biztos, biztos. Lelkesen elmesélte tegnap, hogy milyen volt a verseny? Uh -huh. az, a, az a körülbelül 40 másodpercet eddig futnak, aztán van egy győztes, neki gratulálnak, kap egy serleget. Oké, okay, és a felesége legalább 40 másodpercig, vagy 39 másodpercig lelkesedett az iránt, amilyet maga, iránt, ő, maga lelkesedett tegnap? Ő hosszabb ideig lelkesedett, mert nagyon ecseteltem neki, csak 40 másodpercig, képen a futam. És honnan tudta meg, hogy ez a verseny van? Ezt a... a, a nem tudom, hogy hol hirdették, de valahogy oda keveredtem a neked keresztül, hogy ja, megvan, megvan. Minden reklám helye most lehet mondani, vagy ez nem publikus? Ha már belekezdett, mondja szerintem itt az interneten jóformán minden szabad. Na, mert volt ez a Tack food, de ez engem annyira nem dob fel, tehát ez ilyen főzőautókkal való programa a szintén de hát az agarok jobban érnek, meg az agárverseny, oké, tan. Ezért fizetni el. ez Ezért fizetni el. Ez egy érdekes dolog, mert úgymond erre a szágfúcsóra, ez egy belépődíjas rendezvény volt, mint sok minden itt. De párhuzamosan az agárverseny is zajlik később, és aki a szágfúcsóra ment, az fizetett, ott maradt adott az agárversenyre, aki viszont az ment, konkrétan, ad egy bizonyos idő után már bemehetett ingyen. De már a verseny. Agárversenyre. A agár De volt olyan ember, aki megvette a belépőjegyét, és eltett kettő perc, és már ingyen mehetett volna be. Tehát az élet. Fogadott? Igen, igen. Miért? Miért? Nem, maga fogadott Én nyertem, igen, igen. képzelje Mennyit? Kétszer is. 600 forintos fogadásra nyertem 720 forintot, a 900 forintos fogadásra 1320 forintot. És honnan tudta, hogy kit kell megfogadni, ha még soha fogalmam nem volt agárverseny? Fogalmam nem volt. Fogalmam nem volt. Hány futamot nézett végig? Hármat? Aha. És háromból Egyet. kétszer nyert? Igen. És én is a kis Annak ide, amikor először pókereztem, akkor nagyjából hasonló arányban nyertem, ez a szűzkéz nyer, és a harmadikat azt nagyon elvesztette. Hányan indulnak egy agárversenyen? Hát volt, ahol hatan indultak, és volt, ahol négyen. És hány néző volt? 500. És hány órakor volt ez? Este fél, nem, bocsánat, fél hét, hét óra és fél nyolc. És legközelebb mikor lesz? Hát majd tájékozódom most már kicsit pontosabban, de nem tudom, hogy ide lesz-e még? Ilyen ritkán van? Uh -huh. Szerintem nem egy minden héten rendezett verseny. A Kurtás így, nem nagyon nem el van legyen. foglalva, egy munkatársam. Te voltál már agárversenyen, Kurtás? Nem. Te? Én, ezt te menjen ki menj. Hárman vagyunk, ebből egy ember volt agárversenyen és fogadott rá. Ön hány éves? Hát, amíg élek, jövőre 60 lesz Értem. Hát, aki ott volt, az sokkal fiatalabb. Ezek szerint, aki keres, az talál. Nagyon örülök, hogy fölhívott engem telefonon. Én is örülök. További sok sikert. Önnek, és a szemembe a... Igen. Nem biztos, hogy ez a mai műsor pont olyan lesz, mint amilyennek elképzeltem, hozzá szeretném önöknek elmondani, hogy nagyon nem is képzeltem el. Csak aggódom emiatt, a rengeteg mondandó miatt, amit itt összeraktam, és aminek egy része holnapra már avittá válik, de lehetséges, hogy már most is avit vagyok, és nem kell ezen gondolkodnom. Azt látom, hogy a műszaki egyik főnök, mert mindenki főnök, kicsit ingerült, ami azt jelenti, hogy ő se találja minden szempontból úgy a helyét, ahogy egyébként szerette volna, de ha belegondolunk, hogy ez itt az első műsor, akkor sok minden belefér. Én azt mondtam tegnap, itt hárman vagyunk, a műsor kellékeiként, Lakatos János Kurtás, András és én, engem fiala Jánosnak hívnak, hogy nem tud olyasmi előfordulni. Ezt Jánoskának nem mondtam, a Kurtásnak mondtam, de most Jánoska is hallja. Tehát nem tud itt olyasmi előfordulni, ami miatt én egyébként úgy viselkednék, mint hogy a korábbi Kejfejáncsikban viselkedtem, amikor törtem zúztam, a valamilyen technikai hiba volt. És ennek elsősorban az az oka, hogy ahogy ma összeállt, vagy mára, pontosabban mondva, összeállt ez az egész, abban van egy olyan elem, és szándékosan mondom, hogy elem, mert most ide jelzős szerkezet kellett volna, de nincs igazán meg a jelzős mondhattam volna azt, hogy csodálatos elem, de nem biztos, hogy ez a legjobb szó. Amely elem ebben a formában, ahogy itt létrejött, korábban sohasem. Én teljesen meg voltam hatódva, amikor három hónap hiány, két éve, 168 órában elkezdődött a Kejfej már azt követően, hogy az átevétot hagytam. De az ottani körülményeket és az itteni körülményeket nagyon nehéz összehasonlítani, ha lehet. Valójában a Kejfej az evolúciós folyamata során most érkezett el oda, és hogy ez egyébként jó-e vagy sem, nem tudom. Um, Mindenkinek van róla véleménye, nekem van talán a legkevésbé, hogy ö, önállósult. Mit nevezzünk önállósulásnak? Azt nevezzük önállósulásnak, hogy ö, semmilyen szervezeti egységnek nem vagyok tagja. Együtt dolgozom három fiatalemberrel, egy nagyon fiatalemberrel is két Majdnem fiatal emberrel, legalábbis hozzám képest. És az ő lelkesedésük, technikai tudásuk, tapasztaltságok és tapasztalatlanságuk által tud ez önök elé kerülni képben és hangban. Aztán vannak néhányan, akik ezt az egészet anyagilag lehetővé tették, vagy napfényre akarnak kerülni, vagy sem. Amíg a technikai stáb nagy valószínűséggel, közejövőben nem fog bővülni, addig ennek a műsornak az anyagi hátterét létrehozók reményeim szerint bővülni fognak, és ennek nem csak az az oka, hogy mindenki pénzből él, hanem az is az oka, hogy hát nem mondom, hogy családfenntartó vagyok, mert ez ebben a formában némileg túlzás hála a jó Istennek. Azt nem mondhatom, hogy ennek a három majdnem fiatalembernek a megélhetését, vagy a velük, a velük együtt élőknek a megélhetését nekem kell előteremtenem, de ennek egy tört része igaz, és ilyen még soha nem volt. Én, ha gondoskodtam valakiről magamon kívül, ez leginkább a lányom volt, az összes többi az, hát nem mondom, hogy pro bono, mert ez ebben a formában nem helytálló, meg a latinosok nem is hogy azt mondanák, hogy ez egy megfelelő szóhasználat. De a szónak abban az értelmében, ahogy itt most az ember próbálja honorálni, vagy dotálni, vagy nem tudom hogy a megfelelő kifejezés azoknak, az embereknek a segítségét, akik egyébként lehetővé teszik, hogy ez az éterbe kerüljön meglátható legyen, az most fordul elő először. Semmilyen szervezeti egységnek nem vagyok a tagja se az ATV-nek, se a BTV-nek, se a 168 órának, se a civil rádiónak, se a rádiókúnak, se a magyar rádiónak, se a magyar televíziónak, se a TV2-nek, hogy olyan csatornákat említsek, ahol valamikor előfordultam hangban vagy képben. Ez most van először, és hogy mennyi ideig fog tartani, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egy 253 88 12 ha közben azt látták, hogy nekem mozog a szám, de közben nem volt hangom, akkor azt szándékos volt, a stábtagokkal beszélgettem a nemzetközi helyzet fokozódásáról. 061-253-88-12, teszem hozzá, hogy nyilvánvalóan majd sokat kell tenni annak érdekében, hogy sokat, az nem is biztos, egy jó kifejezés, hogy... Köztudomásul legyen, legalább abban a körben, ahol korábban néztek és hallgatták ezt a műsort, hogy van, mert akik most amiatt szomorkodnak vagy élcelődnek a műsoron, mert hogy ilyen is előfordult a közelmúltban, nem nagyon érti az ember, hogy aki egyébként egy ilyen műsort követ, az miért nem csak drukkol neki, de hát az emberek kiszámíthatatlanok. Tehát akik még annál is kisebb számot látnak, mint amit korábban tapasztaltak, azoknak azt tudom mondani, hogy most aztán tényleg, Hát ez mint amikor egy magot elültetnek, hogy aztán kikeljen belőle egy növény, hogy ez a növény aztán mekkora lesz, van egy elképzelése az embernek akkor, amikor egy magot elültet, vagy egy fácskát elültet, hogy az aztán később mekkora nő, de nem minden szempontból jó a hasonlat, mert itt most egyáltalán nem tudja az ember, hogy ebből mekkora fa nő. Ha egyáltalán nő belőle valami, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha rajta múlik, én holnap biztos itt leszek. De a holnap után, és aztán így tovább, így tovább arra semmilyen garanciát nem tudok nyújtani, nem, a korábban tudtam volna. A mai elképzeléseim szerint, és ezt küldtem el e-mailben a egy részének van itt a hogy most 2022 karácsonyáig tervezek, és hát az akárhogy is nézzük, október, november, december, az három hónap. Tehát azért olyan nagyon hamar feladni nem fogom. 061-253-8812. Igényedt a világán semmilyen határok nem öleli körül ma ezt a mai műsort. Arra, amire készültem, abból ma az igényedt a világán semmit sem fognak látni. És hallani beleértve, vagy a kejfejjacsi.hu oldal, amit alapvetően írtam, hogy onnan követhetik a műsort, az valamiért nem él. Így aztán annak az és ez az elkövet 24 óra programja lesz. Valójában ma a mai műsor alapvetően arról szól, hogy lelket verjünk egy dologba, és holdolognak azt nevezem, hogy valami eddig nem volt. A mai műsor valójában nem szól másról, mint egy beköszönésről. Arról, hogy itt vagyok, aztán, hogy ezzel az itt vagyokkal mennyire telik meg a tér hanggal és képpel, az a következő napok, hetek és hónapoknak lesz majd. Ezt a mondatot nem tudom befejezni. El szeretném mondani azt, hogy amit mindenféleképpen el akartam mondani, hogy a tervek szerint, a hétfőket szerda, az elképzelések szerint, a mostani elképzelések szerint Arról szól, hogy egy ilyen sajátos stand-upban, amit ami korábban volt, és mint ami már is tervezve volt, elmondom a gondolataimat nagyjából az elmúlt 24 órával kapcsolatban, és nyilvánvalóan, hogy szociatív módon az ember kitér másra is. Ez a rengeteg papír, holnapra nem tudom mennyire aktuális. Valójában az is bennem volt, hogy egyáltalán szükséges ennyi papír, vagy hogy az ember azzal a tapasztalattal és azzal a mondandóval, ami van benne, azzal megengedheti -e magának azt, hogy egyszerűen csak sétál és beszél. Majd kiderül, van ma még hoztam magamnak puskát és mankót, de látják, nem is fogom használni. Hétfőn kedden Szerdán, tehát 6 óra 51 perctől, ezen a héten legalábbis erről szól a műsor, ami a csütörtök pénteket illeti, ott nagyjából Hasonló tematikájú lesz a műsor, mint korábban volt. Akikkel biztos, hogy számolhatnak Csütörtökön, Wintermantel Zsolt és Kis Ambrus biztos, hogy lesznek. Hogy mások lesznek-e, az most még a jövő zenéje. Ami a pénteket illeti, ott biztosan számolhatnak Filipov Gáborral, aki ezen a héten nem lesz, mert hogy a családjával nyaral, jó nyaralás Gábor, és jó időt. zártak álltak szerdáig meg lesz, talán csütörtökig. Ő 7 fél 8-tól Tibor, és 8 óra négy perctől Horváth Csaba. Pénteken szombaton, ahogy korábban is beleértve az ünnepeket, nem lesz műsor. Miközben az élet zajlik, és hát úgy zajlik, hogy abból aztán később műsor készülhessen. Ezek a stand-upok, amelyeket tervezek, ezek 5 perctől 45 percig, vagy 45 percesek lehetnek, ezek aztán később kikerülnek a YouTube-ra. Tehát az, hogy önök egy élő lebonyolítású műsort látnak, az gyakorlatilag csak egy forma, egy alak, később ezek a tartalmak önálló életre kellnek a többiekkel megbeszélve, majd kiderül hogy technikailag és technológiálag ezekhez önök hogyan férhetnek hozzá, nagy valószínűséggel, ugyanúgy, mint korábban, részekre vágva, vagy egyben a YouTube-on, vagy Spotify-on, illetőleg. És a vágy az, hogy technológiailag minél több formával jusson el önökhöz, vagy minél a hozzáférhetőség szempontjából adott a csillagoség, akkor nagyjából ez legyen az, ami egyébként az Önök rendelkezésére áll, hogy eljusson Önökhöz mindaz, amit a kejfejjancsi kínál. Ebben automatikusan benne van az is, hogyha a szerda nem változik, akkor egyáltalán semmi nem követeli meg, hogy a hétfőketszerde bonyolítású legyen. Ugyanis az a stand-up, ami készül, a nap folyamán bármikor elkészíthető, beleértve, hogy ezen túl mindig el fogom mondani, hogy mikor van a lapzárta. Ma a labzárta valamikor 5 óra után volt, de ennek nem fogják tanulni látni, se hallani, mert a papírjaimból már nem fog felolvasni semmit mindent fejből mondok. Tehát miután ez egy internetes műsor, Miután ez nem egy földi sugárzású tévé vagy rádió műsor, az egyidejűség jelentősége csak akkor van meg, hogyha egyébként annak oka van. Részint a mondandó, a részint pedig a visszajelzések okán. Mondadó van, ami a visszajelzéseket illeti, abban halvány lila nincs, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy legalább azokhoz a számokhoz közel amelyek korábban voltak. Én igyekszem magamat nem sokkalni azáltal, hogy a hallgatottság és a nézettség e, hogyan változik, de ennek nyilvánvalóan időt kell biztosítani, és megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy pénzparipa fegyver kell hozzá, tehát aki ehhez hozzá akar járulni, gmail.com az e-mail címem semmit nem változott. E, de itt nem kizárólag anyagi segítségről van szó, akinek, aki szakember, aki ért hozzá, annak a segítségét én szívesen elfogadom, mert legutóbb valaki az iránt érdeklődött a Facebookon, hogy és senkinek nem hiányzom-e a szakmából mondván, hogy az elmúlt hónapokban senki nem kérdezte, mivel a kéfejencsival Nos, ha abból indulok ki, hogy én hányszor mondtam el a műsorban azt, hogy nekem nincsenek kollégáim, akkor végül is olyan nagyon csodálkozni, nem lehet azon, hogy ezek a fórumok legyenek, tévék, rádiók, internetes fórumok, blogok, egyemek nem érdeklődtek irántam. Azt kell, hogy mondjam, hogy önök érdeklődtek irántam, és ebből a szempontból ennek nagyobb jelentősége van annál sem, mint hogy az LTI Klub, vagy a klubrádió megkérdezte -e azt, hogy mit csinál a fiala, ha nem fúj. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez méretét tekintve elérje a szemmel látható méretet, ahhoz mindenféleképpen segítségre lesz szüksége, mert ha bár a Budapest rádióban azt mondták, hogy a, hogy is mondták? Hogy a szájhagyomány útján fog elterjedni, de az is ides 20 éve volt, azóta míg sokat változott a világ, és akkor sem csak csupán szájhagyomány útján terjedtem el, most pedig tényleg úgy tűnik, hogy a szájhagyomány tudna leginkább segíteni, de hogy az, mikor eredményezne egy olyan számot, ami már a szemmel láthatóságot lehetővé teszi, hát ennek a taglalásában most nem kezdenék bele. Ami a műsor szerkezetét illeti, itt nem ér véget. Tehát nem egyszerűen arról van hogy hétfőket te a stand-up csütörtök péntek interjúk, illetve akár most is a stand-up után, vagy most a stand-up helyet beszélgetés önökkel, 061 250 Ezen kívül... Lesznek beszélgetései a Kejfejancsinak, amelyek nem biztos, hogy telefonon keresztül és ebben a stúdióban készülnek, hanem ezek hosszabb beszélgetések, olyanok, mint amilyeneket önök követhetnek más csatornákon, vagy mások által készített blogokon, vagy podcastokon. Öm, hogy ennek az alakja pontosan hogyan lesz, nem tudom, öm, és hogy milyen számban lesznek, nem tudom. Öm, nem minden szempontból gondolom pontosan ugyanúgy folytatni a kejfejancsit, mint ahogy az korábban volt, tehát ezek az interjúk könnyen lehetséges, hogy nem időlebonyolítású formában, hanem más formában jelentkeznek, de minden egyes alkalommal valamilyen módon felhívó ma rájuk a figyelmet, és nyilvánvalóan minden alkalommal aktualitások is lesz. Ezek az interjúk, ezek egy-egy szeméről szólnak, egy-egy személlyel készülnek, itt vagy máshol. Itt szeretném elmondani, hogy aki egyébként ezeket az interjúkat, amelyeknek a meghívottját, majd később el fogom mondani, már most három-négy ilyen interjú az előkészítés fázisában van, ezeket külön-külön lehet támogatni, anyagilag is, valamint, ami korábban egyáltalán nem volt, helyszínt lehet biztosítani hozzá. Nem tudom garantálni azt, hogy ezek az interjúk politikamentesek legyenek, tehát akik helyszínt biztosítanak, azok vagy névtelenek maradnak, tehát úgy biztosítanak helyszínt, hogy nem kívánják meg a műsortól, hogy tüntessük fel, hogy hol készült, vagy tudomásul veszik, hogy olyan politikai tartalommal bírnak, ami előre egyébként nem kiszámítható, de amely okán valamiféle Árs vagy politikai sapkát a műsorra tenni nem lehet. Akik tehát ezeket az interjúkat majd támogatni szeretnék, részint anyagilag, részint helyszínt akarnak biztosítani hozzá, gmail.com. Ez tehát a második fajta létezése, vagy ha tetszik a harmadik ennek a műsornak, hiszen a stand-upok különkészítése a csütörtök-péntek, és ez, ez már három, a negyedik. Hogy hetente, két hetente, annak függvényében, hogy az anyagi helyzet hogy alakul, és nem véletlenül mondom, ez tényleg egy új helyzet. Uh, akik itt dolgoznak, azok mind um, valamilyen egyéb uh, állással is rendelkeznek, tehát az nem kell, hogy engem aggasszon, hogy miattam kopik fel az álluk, de az például kell, hogy aggasszon, vagy ne aggasszon, de foglalkoztasson, hogy ezeknek a munkájuknak eleget kell tenni, tehát olyan olyanfajta munkakörülményeket kell teremteni, itt időben, térben, hogy azt a munkájukat azért tudják elvégezni, hogy aztán itt vagy szórakozásból, vagy sokkal kevesebb pénzért tudjanak dolgozni, amikor tehát felhívom a szíves figyelmünket arra, hogy a támogatni lehet, akkor ennek ez az oka. Az ötödik dolog tehát, ami itt van a fejemben, és ami szintén az előkészítés fázisában van, heti vagy kétheti beszélgetés két vagy három emberrel az elmúlt egy vagy két hétről, és itt javaslatot lehet tenni természetesen a személyekre, és adott esetben, hogyha valaki támogatja ezt a műsort, akkor saját magát is belevarázsolhatja ebbe a beszélgetésbe, ő maga fogja tapasztalni, hogy ez számára mennyire előnyös, vagy mennyire kínos. Ez az öt elem az, amely elsősorban most a fejemben van, és még egy, hogy én nem kívánok annyiban felzárkozni a többiekhez, hogy híres emberekrel akarok beszélgetni az életről. Elsősorban önökhöz szeretnék eljutni, és elsősorban önökkel szeretnék beszélgetni olyan módon, amilyen módon én se tévében, se, se az interneten nem tapasztaltam, hogy az önök élete bárki is érdeklődne. Mint ahogy ez az eddigi egyetlen betelefonálóval alakult az agárverseny kapcsán, mert engem például mint készítőt. Nagyon foglalkoztat az, hogy önök az orosz-ukrán háború kapcsán mit gondolnak? Nem az energiaválságról mit gondolnak, nem Putyiról mit gondolnak, nem Orbán Viktorról mit gondolnak, nem Zelenszkiről és az Európai Unió viselkedéséről, hanem mindarról, ami egyébként ezer emberek tevékenysége, illetve az orosz-ukrán háború kapcsán van. Ha az ember megnézi az újpest, vasas meccset, akkor lehet közömbös, lehet újpest és vasas drukker. De például kíváncsi vagyok arra, hogy önök milyen alapon orosz vagy ukrán drukkerek, vagy ha közömbösek, akkor hogyan nézik ezt a meccset, amely nem meccs, hanem egy háború, és aminek következményei ennek az országnak az életére is, neve Magyarország kihat. Erről önökkel az igény a világon senki nem beszélget. Mindenki Putyiról beszél, Zelenszkiról beszél, hogy mit olvasott az újságban, ami persze fontos, hiszen az, hogy valami információval bírnak, az alap. De hogy ki mit gondol a saját fejével, az teljesen, az, az, az, az előttem nem világos. És az, hogy ki drukkol, drukkol idézőjelben, az például nagyon foglalkoztat. Teszem hozzá, hogy hosszú ideig fog próbálkozni, mert um, nekem életelemem az, hogy dolgozzak, és csak akkor hagyom abba, három esetben hagyom abba, ha meghalok, ha alkalmatlanná válok rá, illetve ha senki se érdeklődik iránta. Um, hát ebből az első eset, hogy meghaltam nincs, hogy alkalmatlanná váltam rá, hát szerintem nem vagyok alkalmatlanabb, mint korábban. Az érdeklődés, hát ez egy fontos dolog, ennek érdekében tenni kell, de erről már beszéltem. a nagyjából ennyi. Sok mindenről lehetne még beszélni, Beleértve veszel rengeteg papír, amely mondandót hordoz, de nem kezdenék másba. Ha vannak kérdéseik és vannak gondolataik mindannak kapcsán, amit mondtam, hogy attól függetlenül, lásd, agárverseny, azt szívesen veszem, de én most szorosabban véve arra gondoltam, amit eddig összehordtam ülöknek, 38 volt két perccel, akkor örülök annak, ha megosztják velem, akik tudják a privát telefonszámomat úgy, akik nem, azoknak dörö.fi alajanaskukac, gmail.com, mindenkitől elnézést, akit egyébként nem hívtam vissza, vagy nem válaszoltam az e -mailjére. Most tehát 7 óra 50 előtt néhány másodperccel, az ugye pont 12, Elmondom a telefonszámot, először másodszor, és aztán hozzáteszem, hogy senki többet harmadszor, és akkor ez volt a mai műsor. Ha nem keltett műsor benyomást, akkor forduljanak a panaszbizottsághoz, amely szintén nem tudott különbséget tenni. A tekintetben, hogy Vajon ez még csak hangolás, vagy ez már a zenemű? 061 253 8812 Figyelek, ha van mire. és sohasem azt, amikor a Népszabadság a Népszabadságban, a Népszava a Népszavában, a 168 óra, a 168 órában hirdette magát, így aztán sok értelme így nincs annak, amit mondok. De szeretném elmondani, hogy a műsor maga egyébként hogy három csatorná jut önökhöz, a kejfejjancsi.hu-n, a Facebookon és a Youtube-on keresztül. Sokan nem látják a kejfejjancsi.hu-n, de a Facebook és a Youtube rendelkezésükre áll. Jó Lakatos István, vagyok, jó reggelt. Jó Hát akkor kitartásomnak köszönhetem, hogy meg tudtam a telefonszámot, amiben lehet telefonálni. Úgyhogy már ezerre pőleg az anyam, hogy mit kellene majd tennünk, hogy ezt minél több ember meg tudja. Igen, erre tartok. Mikor... Tudom, nem. mindenben csak a jó szándék szól belőle. Jó, itt egy pillanatra álljunk meg mert egy dolgot szeretnék tőled megkérdezni, amit én sose kérdeztem meg, és aztán természetesen jöhetsz a de Te visszaemlékszel arra, ahogy kezdted? Az életemet, vagy Nem. az iskolát, Nem. Vagy, vagy mit? A céget. Tehát, hogy megvolt te az, az megvolt meg te meg. benned az, mint amit én most élek meg, és mint ami az Ajdzsai Vajdának az egyik filmjében van, most nem itt eszembe a címe, amiben azt mondta valaki, hogy neked sincs semmi, nekem sincs semmi, az feledje, ez az ígéret feledje a a címe, neked sincs semmi, nekem sincs semmi, ez pont elegendő ahhoz, hogy egy vállalatot hozzunk létre. emlékszel -e arra, hogy ezt szokták mondani, bár közel könnyen lehetséges, hogy a valósághoz semmi köze, amikor egy garázsban ültél, volt két bőrönd, és onnan indult az a birodalom, ami aztán később létrejött. Volt-e ilyen bármikor is? Igen, volt ilyen pont, emlékszem. Most akkor neveket fogok mondani. A lakatos Péter, aki a társam, az már hetek óta nyüstölt engem, hogy lépjünk már előbbre és csináljuk meg a műszetetnik a a KFT-t. Hol vagyok időben? 1992. április. Igen. Tehát 30 éve. És akkor a felesége a nyúl, akit te ismersz szívesen, Mondta, hogy hagyjad már Péter, hát ha a fókusz, nem akarja ne erről Így indult. És akkor megcsináltuk. És amikor elkezdődött, akkor volt garázs? Volt egy bűrön. De... Volt egy alig használható WC, Sok... volt valami. Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát az a romantika, hát a műszerte... amiről a filmek szólnak. Nem, hiszen mi a műszertekán belül kezdtük ezt csinálni, és pont hogy attól volt üstökösként a növekedésünk hogy inkubált minket a műszetechnikának a számítástechnikai részlege. Jó, hát minket te ebből a szempontból ezt... semmi nem inkubál, úgyhogy te, te neked kell inkubálnod be és másoknak, akik erre hajlandóságot éreznek. Ezen vagyok. Jól teszed. És akkor most mondjad azt, amit vele elkezdted. Hány akkor kezdődött ma a műsor? Hány akkor kezdődött a műsor? Szerintem valamikor 4-8 környékén. Mert én 5 percenként klikkeltem arra, hogy kejfejjancsi.hu. Az egyáltalán nem működik. 5 Igen. De akkor viszont áruld már el nekem, hogy hol lehet rálelni, hogyha nem a kejfejjancsi.hu-n. Youtube-on és Facebookon. Na most Youtube-on, amikor először beléptem, akkor azt láttam, hogy 114 néző van, és megtöbbentem, hogy hogy lehet 113 olyan ember, aki még nálam is hamarabb rátalált. Eze, ezt nevezzük csodának, a, tehát erre nem tudok válaszolni. De nyilvánvalóan én már, már vizionálom a nullákat, beleértve, nem, nem, nem, hogy figyelj, nem. fókusz, arra is válaszolj nekem, hogy mert ugye én látszólag egy nagyon határozott és nagyon nem tudom milyen benyomást kertek, de a, odébb a dumával, az, hogy életképes lesz majd az, amit ti csináltok technika néven, ahhoz mennyi idő kell? Azért vagyok csöndben, mert szerintem nagyjából egy-két hónap felkészülési idő volt, és onnantól kezdve minden este több volt a kasszában, mint reggel. Tehát látszott, hogy életképes. Csak arra kellett figyelni, hogy ne menjünk csődbe, ne vállaljuk túl magunkat. De, de az, hogy az amennyivel több volt a kasszában, mint előző nap, az egyébként elegendő volt a létezéshez is? Igen. Igen, igen. De mondom, kaptunk a hőskorban, ugye ez még annak idején 30 éve volt, akkor kaptunk 40 millió forint indulót önként a műszötenek átol, az ma már szerintem kb. 400 millió, tehát azért azzal lehetett mit kezdeni. Nem vagyok árva? Nem. És nem nagyon is hatok rúguló. nagyon árván? E, azért kérdeztem, hogy mikor kezdődik a műsor, mert úgy hallottam, mintha már órák óta beszélnél. Nem, aztán csak elkezdtem beszélni, tehát készültem valamire, és miután a fiúknak megmondtam, hogy én soha nem fogok nekik szemrehányást tenni, hiszen a semmiből varázsolták ezt egy szervezeten kívüli helyzetben, nem nyolc összegért, ezért én tudomásul veszem azt, ami van, és így aztán egyszer csak fogtam magam is, elkezdtem beszélni. Hozzátébe, hogy azt is bevalom őszintén, hogy... Azért eljutottam oda az életem folyamán, hogy ha nem beszélgetek nézőkkel és hallgatókkal, akkor könnyen lehetséges, hogy nem beszélgetek senkivel se. De ez valószínűleg az életkoromból és az életmódomból alakult. Abban az életkorban, amikor te létrehoztod a műszertechnikát, még másféleképpen viselkedtem. Nem tudok arra válaszolni, ja, tehát, bocsánat, hogy az ez a 113 hát, ember hogyan jött rá. Halvány lila gőzöm nincs, de hogy, hogy te nem jöttél rá a Facebookra és a Youtube-ra? Baromi egyszerű, nem vagyok fönt a Facebookon. Aha. A YouTube-ra pedig beléptem, és beütöttem a keresőből egy Kejfejancsi, és még a 2022. június 24-i 168 óra adás jön fel első találatként, és ez a link egyáltalán nem. Tehát ezt a műsorcserén találtam meg, csak tudtak, tudtalak, amit a, te, csak kép nélkül tudtalak hallgatni. Van még mit fejlődnünk, de abszolút pozitívak. A, egy dologba van volna javítani, én nem a át hoztam létre, a széles gápar létre 1981-ben, én a műszeteinkán belül a a irodaténk a kft ami az a üzletággal foglalkozott, azt hoztam létre a Péterrel. Mekkora nőtt? Nagyra? Ja, hát jelenleg vagyunk 800-an, és csinálunk 140 milliárd forint tervvvételt. Figyelj, veled nem akarok tehát Nem szeretném, ha 800-an lennék. Most nem is férnénk itt el 800-an. De, és... de, de akkor állj, akkor mondjuk célúzzuk meg azt, hogy legyen 800 élő hallgató a, Legye, a legyen, legyen. legyen. Ez, ez látod, rendben van. Ami a pénzügyi részét illeti, az a csillagoség, de megmondom őszintén, hogy nincsenek vérmes. Nem is azt, hogy vérmes reményeim vannak, de, de nem, nem mondjad jó a honlap már, jó, oké, rendben van, ez menet közben alakult, igényt tartok rád, fókusz, illetve a többiek is. Egy dolgot szeretnék még én visszakérni. Olyan vagy, mint én. Már mondod, hogy egy dolog, és aztán még egy dolog, de állok rendelkezésre, csak kezdünk hasonlítani másban is, igen? Igen. Emlékszel le, hogy 2000 októberében neked hogy kezdődött az első adás? Nem. Nem. De pontosan emlékszem arra hogy hogyan zajlott az első adás a 168 óránál, és pontosan emlékszem arra, hogy hogyan zajlott az utolsó adás, és pontosan emlékszem Milkovics Pál utolsó SMS-ére, amitől olyan keserű lesz a szájam íze. Tehát végül is a tenni akarás egyebek között olyan emberek, mint te, olyan, mint a Lakatos János, a Galambos Ádám és a Kurtács, akit első helyen kellett volna említeni, ők voltak azok, akik miatt ez az egész folytatódik, mert egyébként a bizonyos szempontból, és ez korábban is így volt, csak most másokból mondom, Tényleg emlékeztetek Wudi aki aki azt mondta, hogy azért nem akar megismerkedni a Marlon Brandóval, mert annyira felnézre, hogy nem akar benne csalódni. Az a csalódás mennyiség, amit én a műsorom folyamán összeszedtem beleértve, hogy egy sor dolgot nyilvánvalóan rosszul csináltam. Belértve az az érzelmi közeledés, ami engem mindig is jellemzet, olyan emberek iránt, akik iránt egyáltalán nem kellett volna, vagy amely emberek, vagy akik felé nekem érzelmek nem kellett volna közelednem, de ez a csalódás mennyiség. Én most egy talán 8. kerületi bérházban vagyok, amelynek az udvarát állítólag hónapok óta nem söpörték fel, ma föl söpörték természetesen, maga az udvar később látható lesz. És ezt azért is mondom, mert nyilvánvaló, hogy én is közreműködtem ebben, de, de az a csalódás mennyiség, amit én összeszedtem az életem folyamán, az nem lenne, tehát az inkább gátját képezi annak, hogy az ember újra kezdje ezt az egészet, mint, mint hogy a folytatást. Na, tehát amekkora lelkesedés volt bennem, két, tehát két éve decemberben, az, ami az eljövetel fájdalmát okozza, okozza tudom, nem kell ezeket összehasonlítani, ha az egyikből kivonom a másikat, akkor inkább azt mondom, hogy inkább eltekintenék tőle, és hát ilyen van még egy pár. A mi cégünk túlélésének a titka szerintem többek közt azt, hogy mi már nem tudunk senkiben csalódni, tehát talán 1994-ben hangzott alapéternek a szájában, hogy te még tudsz ebben csalódni? mi már nem. Igen, csak ne felejtsd el, fókusz, hogy e tekintetben más, ami mi fajunk. Ha én már nem fog tudni csalódni, akkor nem fog műsort készíteni, mert ha nem lesznek érzelmeim, akkor nem lesz miről beszélni. Meggyőző. Azt kell, hogy mondjam, hogy te és néhány más ember, akinek a hátterét megteremtette, és Kortács András, és Lakatos János, amit az elmúlt hetekben annak érdekében tett, hogy mi most itt ülünk, mármint én itt ülök, és lehet, hogy te meg otthon, ez, ez, ez legalább olyan ösztönző erő ma a számunkra, mint az a, az a, az, az, a, az a belső hajtóerő, ami egyébként a kéfegyancsi mögött van. Enélkül ez nem jött volna létre. Én, amiről még bíztatlak, hogy szerintem az élőadáson túlmenően a, később majd kik hallgatnak meg, ott a számossága látmányosan nőni fog. Köszönöm, Fókusz, hogy hívtál. Én optimista vagyok. Én meg kénytelen vagyok az lenni. 061-1 23, 88 12. Most már csak ha van telefon, ha nincs telefon, akkor előbb utóbb köszönök. Most már új időpont van 8 óra 4 perc, most 7 óra 58. Van. Jó reggelt! Jó reggelt, Fischer Péter! Még az előbb ezt a telefonszámot átküldte nekem a Fókusz, és e, próbáltam kitalálni, hogy mi ezt foglalkozik, aztán rájöttem, hogy ez a Kejfej Jancssi pontúra kell mennem, és az előbb már hallottam a felét a beszélgetéssel vele, és eszembe jutott az érzelmekről egy 1980-as évek első felében az egyik egyetemi e, előadás, egy egyetemi kiscsoportos beszélgetés, amikor a, a adó úgy kezdte az első ismerkedő órát, hogy felrajzolt a, tábl a táblára egy koordinátorrendszerben benne két viszintes vonalt az x tengely és azt mondta, hogy egy átlag embernek az érzelmeie között a két vonal között vannak, és hogyha a e, Fradi győzni fog, akkor felszalad a felső vonal fölé, ha pedig kötelezővé teszik a trabantot, akkor a az alsó vonal alá. Nos, hogyha önök nem tudják azért a mérnöki munkájuk során ezt a kilengést megtenni, akkor önök nem lesznek jó mérnökök. És én azt érzem, hogy ez a fiatal Jánosra is vonatkozik, hogy akkor nem lesz jó műsor, hogyha nem bír a két lelkes és a kevésbé lelkes vonal alá. Beleértve, hogyha ha nekem ezt koordináta rendszerben kellene ábrázolnom, szerintem az már egyébként a pusztulás iránya lenne, mert hogy egy lázgörbén van, ha netán beteg vagyok, az jó. De hogy koordináta rendszerbe tudjam az érzelmeimet. Tehát, hogy, ugye koordináta rendszerben féli meddig azt is feltételezné, hogy aki egyébként velem van, az ki tudná következtetni, hogy akkor a következő pillanatban mi történik, és én ezt nem szeretném. De tökéletesen értem azt, amit mond, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos maga az élet és ezt az ember megtapasztalja, hogyha nem hal meg, azért inkább az irányban hat, hogy ezek az érzelmek csökkenjenek, az pedig, hogy mesterségesen gerjessze az ember az érzelmeit, magyarul, hogy eljátsza, vagy pedig valamilyen imitált formában ö, adja elő, az annyira hamis, ö, mint amennyire frissnek és üdének tűnik egy olyan 70 éves nő, aki mindenét felvarratja. Hangulatilag nem szeretnék felvart lenni. Ez nem könnyű, de, de egyelőre azt hiszem, hogy nincs panasztrók. Sokséget kívánok magunknak. Köszönöm, hozzájárult a telefonnal. 061-23-8812. 061, 253 8812, először. Jó, regecser, ami Dániel vagyok. Szia. Gondoltam, hogy betelefonálok most, hogy így újraindult a műsor. Kicsit nehezen sikert, mert nekem is a honlapon így nehezen jött össze ez a link, de. Van úgy, hogy a jövőben úgy érzem, hogy akkor megjelentem. Meg kell, hogy kérdezzem, mert hogy az igazság az, hogy azon kívül, hogy az ember örül, ez mégiscsak egy műsor, és azért nekem ez mindig egy óriási gond, hogy én a műsoromat megpróbáltam ráilleszteni az életemre, és most cserhavi be kell, hogy valljam, hogy egy tízes skálán tízesre kudarcot vallottam. De amikor műsort készítek, akkor az más. visszemlékszel én... valamelyik újrakezdésedre? Volt újrakezdésed? Hogy ne, hát mondhatom, hogy benne is vagyok. Igen? Tetszik, és hát ez egy jó hosszú történet. De igen. Valószínűleg, hát ezt most még nem lekopogom egyelőre, de, de persze, tehát a maga az újrakezdés a munkájában is újrakezdés volt. És az, az mindig egy ilyen, ilyen. Hát nehezen megy. Mikor volt legutója újrakezdésed? Hát a munkahelyen az 12 éve, tehát azért nagyon nagy váltás volt az életemben, meg, meg ez most egy ilyen zavaros időszak, amiben lehet, hogy, lehet, hogy ez új a tervezés. Van. De erről többet nem akarsz mondani? Most még nem, majd lehet, hogy még telik idő, és majd be és egyszer csak szóba jön, akkor lehet, hogy igen, de most még ez, ez most így viszont is. Ezeket a változásokat jó vagy rossz dolgok idéznék elő? A oká váltást mégis jó. Ha magáért itt meg kevésbé jó. Azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga folyománya. Azt van meg te egy hosszú ideig kotlópasas vagy? Tudom, ez szóképzavar. Én igen. Én én, én majolok. Van erre az csúnyább szó is, de igen, tehát én. De gyáva vagy? Mármint a tekintetben vagy gyáva, hogy e, látva a körülményeket változtass? Nem, nem, ilyen szempontból nem. És, és vagy megpróbálod megadni azt a reményt, ami egy évként utoljára hal meg? Talán igen. Mondom, nyáron volt egy beszélgetésem, és egy ismerőssal, és akkor azt mondta, hogy ő szerint egy bátor ember ő, aki képes így meglépni így dolgokat, tulajdonképpen úgy, hogy biztonsági háló nélkül. Ha, ha szintén nem szó képzol, hogy... Nem, pontosan én tegnap beszélgettem a Honpolával arról, hogy... Mennyire pozitív dolog az, hogy én eljöttem az ATV-től, és mennyire pozitív dolog az, hogy én eljöttem a 168 órától, de hogy abban nem gondolt bele, hogy mind a két esetben, de elsősorban a másodiknál már benne volt az, hogy el tudtam képzelni, és bennem volt annak a potenciája, vesző, lehetősége, vesző, hogy nem lesz folytatás. Mert hogy korábban egyébként én azért nem vállaltam az, hogy felálljak, mert annyira nem hittem a folytatásban, és annyira ragaszkodtam és kapaszkodtam a munkámba, konkrétan, mint egy mentőbe, hogy nem mertem megtenni azt, amit egyébként meg kellett tennem, de ugyanígy voltam a párkapcsolataimmal is. Ahogy a munkámmal is azt gondoltam, hogy sohasem lesz más, ugye a párkapcsolataimmal is azt gondoltam, hogy imáron egy tönkretett, nem működő kapcsolatból azért nem lépek ki, mert hogy egyébként nekem soha többet nem lesz másik kapcsolatom, és ez valójában. Egy olyan atavisztikus félelemmel járt együtt, ami mára megszűnt bennem. A félelem megmaradt, az atavisztikus jellege megszűnt, és én ezt nagyon szomorúan konstatálom, mert valami olyantól váltam meg, amitől, hogyha 40 éve megváltam volna, akkor az egész életem másféleképpen alakul. De hogy most 65 éves koromban váltam meg tőle, abban van valami tragikomikus. Ha érthető, amit mondtam. Igen, és hát ha úgy tetszik, akkor azt át tudom érezni, és. sokkal fiatalabb vagy, előtted még az élet, tehát ha te most meg tudod tenni azt, amit én most meg tudtam tenni, de akkor nem, akkor hajrá! Hát valójában ez történt, hogy ennyire azért lehetek explicit, vagy hát ismerjük már egymást olyan régóta, hogy hát én egy tavaly nyáron így elköltöztem otthonról, és úgy, hogy, hogy, a, hogy a semmibe, hát úgy, hogy nyilvánvalóban. te vagy hogy... kirogtak? Nem, én, én, én, én döntöttem így, én döntöttem így, de úgy, hogy, hogy egyedül folytattam az egyedül élek azóta, és, és azért mondtam, hogy nincs védőháló, hogy nem mentem el. Barátlő, nem volt, máshova, ha ez egy döntés. Én ez gyáva tehát. voltam annak idején, de ugyanúgy gyáva voltam a magánévikel kapcsolatban, mint gyáva voltam a munkámban. A korábban megtettem volna halvány lila, közben nincs arról, hogy milyen életem lett volna. És azt tudom neked mondani, hogy ma, amikor képes vagyok rá, magánéletemből nem léptem így ki, már kétségét elváltam, de azt ugyanehez nem hasonlítanám, de ami a munkámat illeti, ami nekem meghatározó erejű, abban ezt meg tudtam lépni, azt már egy olyan periódusban léptem meg, amikor már olyan voltam, mint a viccben, amikor megkérdezi a Kóna Grüntől, hogy miért van üvegből a botod, és azt mondja, tudod, ha elejtem nem kell érte lehajolni. Igen, hát én csak azt tudom mondani, hogy most egy év után tudom ezt értékelni, hogy ez mennyire volt bátor. Hány éves vagy? jó. Én most 41 leszek. Há, ha, hajrá. Hájrá Cserhalmi. Köszönöm. Há. 061. 2038-12 másodszor is azt kell hogy mondjam, hogy miután, mint mondtam, itt az embereknek van más elfoglaltságuk is, 8 óra 13 után én szívesen folytatnám a műsort, de miután még egy sor dologról beszélgettünk el itt. Az első műsor tapasztalata okán 8 óra 13 perckor a szó szoros értelmében véget vettünk a zenének, most 8-8 van. 8. 8. Jó reggelt! Szia, Horváth Péter vagyok, szevasz! Szia Péter! Na, ha megtaláltalak, hál' Istenek én is, sőt küldtem neked egy üzenetet most, hogy hol találtalak, meg a Youtube-on két régi, régebbi júniusi adásod között ott voltál. Majd nézd meg a fényképet, most küldtem át az egy üzenetet. Úgyhogy most már nézhetlek, látlak, laptopon látlak, tv-n, telefonos, telefonon, és hogy szuper. Hogy vagy? Remekül jó vagyok, hát én nem lehetek rosszul, hát figyelj, üzletek, vannak ezért csinálni kell, úgyhogy mese nincsen. Közéletben meg vagyok elégedve, minden rendben van. Kék, az itt gyönyörű, kékék van, kinézek az ablakot, mint hát mitől legyek rossz, rossz kedvű. Minden rendben van. Majd erről az orosz ha gondolott, beszélhetünk itt a erről Mindenről megvan a magam véleménye. Jó, az oroszok van. javára. Na csókollak, majd Viszont. beszél, örülök, hogy látszak ki a. 253, 88, 12. Most már zene nem is lesz. Ket, azt mondja, 8 óra van, és 9 perc. Beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni szeretnék ennek. Fontos Navras beszélgetni. Fontos másokkal beszélgetni. De nem előadásokat akarok hanem beszélgetni úgy, ahogy én abban a szférában, ahol a magyar médiát figyeltem, sehol nem hallottam és láttam beszélgetéseket. Ehhez persze ketten kellünk önök, adott esetben tegeződnek velem, vagy egyszer csak tegeznek te, ön, meg én. Ez anélkül nem megy. Hiába akarnék én beszélgetni, hogyha lehet, vagy lehet, hogy én nem is akarok beszélgetni, csak kíváncsi vagyok. 061-253-8812. Először. Még egyszer elmondom nagyjából azt, hogy hétfőket szerdán egyelőre úgy tűnik, hogy ilyen egyéni szómenések lennének, és aztán arra lehet reflektálni telefonon, hogyha gondolják, ez a hétfőket szerdán csütörtökön pénteken interjúk rövidebbek, és azok, amelyek egyébként korábban is voltak. Ettől függetlenül, havonta egyszer vagy kétszer, esetleg háromszor vagy négyszer, de annál biztos, hogy nem többször, ahogy a lehetőség adja, kínálja és lehetővé teszi, mert a lehetőség nem tesz lehetővé semmit sem, mert az tautológia. Egy-egy emberrel interjú. Mint például Hegedű Zsuzsával. Aztán beszélgetés. Az elmúlt hét, az elmúlt két hét történéseivel ről, hármasban vagy négyesben, kéthetente vagy hetente, vagy havonta, különböző helyszíneken, amelyekre lehet helyszínt ajánlani, pénzért vagy anélkül, beleértve, vagy amennyiben helyszínt ajánlanak, és nem felismerhető, és van politikai tartalom, sose fog kiderülni, hol készült a műsor, és egyáltalán maga a műsor támogatható címzett dolgokban, és nem úgy, hogy megadok egy számlaszámot, vagy valamiféle appot, ezt a személytelenséget a Kéfi Jancsi nem fogja választani, akkor is, hogyha avit vagyok. Hát nagyjából ezek azok, amelyek ma a Kéfi Jancsi újraébredésekor, vagy újraéledésekor bennem vannak. Belejött, hogy az e-mail cím a régi, gmail.com. 061 23 88 -12 másodszor. Ha valaki véletlen befutna, biztos, hogy a számolást nem kezdem újra, de 061 88 12 8 óra 13 perc van, és akkor ön az utolsó, aki ma beszélgettek. Jó reggelt! Jó reggelt, tele vagyok, gyors leszek. Hetedik uh, heten hallgatták a műsort, amikor általában itt sokat indultás közepette, úgyhogy hajrá előre örülök. Köszönöm. Dőre pont, fiala Janusz Viszontlátásra, viszont, viszont halásra.